Și pe sicre o sticlă cu roac. special, Monstru marin în oceanul indian! Hei, hei băiate! Băiate, de o specială. Vă merg afacerile decât cu un monstru care cu trei rămările, a? flota stă cu mâinile în Parca nu numai flota noastră, toate de la un capăt la altul al pământului, tremură de frică. E ce zici, varirare? Ce are de gând, amiralitatea, a?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 Monstru a fost văzut vreodată? Mă rog, ce e? O stâncă? Un cetaceu? Capitanul Faragut spune că ar fi o lumină putitoare. Ce zici, capitan? Da, și, și încă ce lumină? să fiu dacă am mai văzut ceva asemănător. Da, da, da, da. fenomenele de fosforescență nu sunt rare pe ocean. Ei bine, da. îi mi-o mi spuneți, domnule. Dar credeți-mă.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 Fregata Abraham Lincoln De sub comanda capitanului Faragu E gata să pornească în urmărirea monstruului Mările trebuie curățate grabnic Altfel, urmă în sfârșit, opinia publică Cere cu tărie lucrul acesta Am fi bucuroși să luați parte la expediție Hai Un un cetaceu de specie necunoscută Ei, ce părere ai, consei? Domnule profesor o să ajungem acasă cu un mic atâta tot. Ai grijă, ai grijă de diamantane. Așa. Oh, cred că am sosit la timp. Mh? Așa mi se pare și mie. Ei, domnule profesor! Capitan. Domnule profesor! Da! Hei, să fiu, dacă nu credeam că v-ați răzgândit. Și eu, capitane, mă temeam că ați și pornit. <laughs> Ridică-mă, ancora! Mâncau arechine! Ați sosit la timp. Hei, Mr. Land! ai strigat-o Da! Domnule profesor, da. Îți-i vânătorul de balene, da. și totodată cel mai dibace aruncător cu crangea din zilele noastre, Da, da, Da. De la noi, da. profesorul Aronax, Aha. un savant, Aha. cunoaște ligioanele pe degete. <laughs> Tânărul e un fel de secund al său. Merg cu noi. Hm? Eu vă las! <laughs> Avem cresciule! Ah, capitane! Vi diczo 'o corno!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 A auzit multe valeni mugind! Multe capitane, dar niciun atât de tare ca asta! Cu voia dumitare am să-i spun ceva la ureche! când z de ziua! Am astropit <laughs> a, a aruncat o trombă de apă peste noi! Nu mai există nicio îndoială! Mustru e un cetăceu! vertebratelor, clasa mamiferelor, sub clasa monodelfienilor, grupul piroformelor! Dar ce familie domnule profesor? Ce familie? Consei, asta o să o știm mâine în zori! Și te mine, vă abonați o canal. mai cum? Conselor. Tu? Firește. Da. Cum ai ajuns aici? Te-a zvârlit și pe tine ciocnirea? Nu, domnule profesor. V-am văzut că sunt în apă și v-am urmat. Da. Dar fregata? ce e cu fregata? Fregata? Nu vă mai gândiți la ea. Ce spui? Așa. Țineți-vă de mine. Da. Da. Vă spun că atunci când m-am aruncat în apă, i-am auzit pe oameni strigând că elicia și când mă sunt sfărâmate. Sfăr... Sfărâmate? Firește. Țineți-vă bine. Da. Așa. Da. Sfărâmate. Sfărâmate de dintele monstrului. Altă da. strigăciune n-a făcut. Așa în situația, Faragun nu o să mai poată cârmi spre noi. Nu, nu mai pot. Se apropie cineva? Nid! Nid! Nid! În carne și oasă, domnule! Ned Land în boană după monștri! Dați-i mâna! Așa! Saltă-te să scozi! Hai și-l! Te-a zvârit și pe tine! Ho, ho, ho. Ho, ho. și încă cum?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 Vreau să spun, țineți-vă bine, da. țineți-vă bine, bine, bine, bine, așa Vreau să spun că am nimerit tocmai pe spinarea monstrului cum? cum? Iar dumneavoastră ați venit să îmi ține stovărășie. Cum? Suntem pe spinarea monstrului? cum vă spun Și știți din ce-i făcută balena asta? Ia, ia, ia o cu piciorul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 care poate pluti pe sub tapă. Pe legea mea, domnule, că nici mie nu mi-a venit să cred la început. Dar dacă este, ești. Este. Domnule, profesor, atunci trebuie să fie și oamenii Să <fixi> Fii oțel curat. Bra. Trebuie să aibă motor și echipaj ca să-l pună în mișcare. <fixi> Ei, C'est de sk tu De ça. C'est le. ce que ces Arăți-mi votul hoarilor! <gătă -i> domnule profesor, sunteți aici? Aici, aici, amit. Nu mai cred. Nu mă văd nici în <gătă> nimeni. Și domnule Consei. Firește, tu aici pe undeva. Mm -hmm. Mă caut! Mi de drac! Pirații care ne gazdesc în felul ăsta trebuie să fie canibali.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 Oh. Stați! Începe bine meștereland. Iată, mi se aduce de mâncare. Foarte bine! Am să încep cu piratul ăsta. Nu! Îmi pun solicit! Ce? Nu! Păi, dar lasă-mi Liniștește-te! Meștereland. land! Iar dumneavoastră, domnilor, vă rog să mă ascultați!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 Pentru dumneavoastră nu sunt decât capitanul Nemo. Capitanul Nemo. Nemo capitanul Iar dumneavoastră nu sunteți pentru mine decât pasagerii submarinului Nautilus, submarin Nautilus. Ei! Acum, dacă doriți să vizităm submarinul, vă stau la dispoziție. E cu plăcere, domnule. Că cu plăcere. Pe pe aici. -la, la urma urmei. Peici, peici, domnule. Peici. Aici e biblioteca. S-au scurs două luni de când cei trei naufrageți se găseau pe bordul lui Nautilus.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 În strâmtoarea asta copii S-au sfârmat curăbile lui la peruz Capitanul Nemo se joacă Dacă se ciocnește de vreo stâncă Praful se alege de toate firăra asta Atunci să te ții. Dacă Nautilus nu și teafă din prin capcană E cel mai bun prilej să fugim Net nu se gândește decât la fugă a, Da, pe toți dracii La ce altceva o țivrând să mă gândesc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 da, ia uitați-vă! ce insulă? Ce-i aia? Se văd deslușită arborii. Da, la da, da. Insula Guerova. Da. Da, da, da. da, Ce-a fost? Ce-a fost a stingă. Da, da, da. Aha! Aici o să ruginească. Domnule profesor. Ce este? Acum e momentul să fugim. Insula nu-i departe. nu dacă unde și temit? Aici? În inima papoasii? Dacă am fi pe țărămul Europii atunci da? Dar... Uf.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 Ce faci, doamne, Consei? Încotro ai pornit-o? Consei! Consei unde alegi? Dați-o fi cu el? Nu știu, do Consei! Domnule profesor! Am prins-o! Ce-ai prins? Păsați-o! prins uitați vă Consei, ai dat o lovitură de maestru Da, de unde, domnule? Bravo. Am prins-o fiindcă e beată. Cum? Deci beat nu mai poate zbura de beată cei. S-a bătat din sucul nocilor cu care se înfrupta. Ah! Ce? Ce s-a întâmplat? M-a lovit! Ce, ce te-a lovit? Te lovit? Uite, piatra asta. A picat din cer. Mm. O fi vreun meteorit? Tii, și doar al naibii. O fi aruncat o vreo maimuță De barbala lui Neptunda. Nu prea că pietre din cer, așa oricând. Și nici mai muțele. Atunci ce poate să. Dar insula? Aș fi putut să jur că e nelocuită. Să fim cu băgare de seamă? Da, da, da, da, da, da, ce Sigur. A, cine Ia uitați-vă! Băștii Vin din toate părțile! Repede! Să fugim la barcă! Ah! M-ai zbi din nou! Mi-a scăpat pasărea. Domnule profesor, dați-mi voie să opri! Nu, oprește-te, conseji! Pătura e înțesată de sărbatici! Am să trag în primul care să o apropia! Dar pasăra n-o las! Ești nebun, conseji! Toate păsările din lume nu cât viața unui om! Dar, le, să... dar pe legea mea, dacă vrei să mai vedeți ziua de mâine, lăsați un încolo de tocmeală! Fuga la barcă! Hai Hai de la barcă Îl bat pe Așa? Aportăm la submarin. Repeti, coței? Domnule profesor, hai, dați-mi mâna. Da, da, Așa! Așa! Capitan Nemo! capitan Nemo! A, dumneavoastră erați? Ei, cum am mers mânătoarea? Rău, rău, domnule. Până la urmă.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 Vă dați seama? Da ne va ajuta. Să mergem! Stia! Auziti! Auziti cum trupul e pe deasupra! Peste trei minute vom porni, domnule. Am dat ordin să se deschidă iar capacul. Conse? Ned? Da! da. Veniți încoace, da! Capitane Nemo, dați ordin să nu se deschidă capacul! Băștii,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 Au fost curentați. Căpitan Nenemu a avut dreptate. Nu se de ușor în Nautilus. Piroțile se retrag. trag. Fug! Pe legea mea! Uitați-vă! Da. Da, fug. Fug. Uitați-vă. Uitați Flutim din nou. E ora două de minute. Domnilor, incidentul a luat sfârșit. Nautilus își continuă călătoria.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 Capitanul e A sărit în valuri! Căpitanul e în pericol, domnule! Un rechin de târcoale! Mm. Dați-mi cargea! să luăm barca. Prea târziu, Capitanul a văzut rechinul de aceea și a sărit! iată Se apropie de la ofragiat! În Înnoată în, în fața rechinului! A scuz Domnule, îmi vine să turbesc că nu-l pot ajuta! Dar e o nebunie să-mi frunzi rechinul cu cuțet în mână! Of! Unde mi-e S-a scufundat! Rechinul îl Psst, Nu se mai vede nimic Ia. Priviți da. Priviți vârtejul acela Ura, Ura! Ura! Capitanul Etafer Iată-l în moată spre Nau Îl duce la parcă Și Rechinul Uite Plestematul cu burta spindecată Strașnic com capitanul nostru L-a da. urcat L-a urcat pe Nekat în barcă Păsăriția vine singur Uras, capitale! Uras, capitale! Ah, ah. om. Lăsat în apoi. Urage! Uraș, capitale! Urage! Urage! Urage! Urage! Urage! Urage! Urage! Urage! Urage! Urage! Vă Urage! Urage! Urage!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 <laughs> da, Peștișorul ăsta. Știi ce obicei are? Călătorește kilometri întregi agățat de burta rechinilor. Ci că așa mic cum e, ar avea putere să trag o corabie la fund. Povești, medii! povest. Baliverne, fără îndoială. Pe că... <laughs> unde mi fi? M-am uitat pe hartă mai adinea o și? și...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 Cu aur curat, e. cu pare de aur. s mi se să facă pipa bucăți, dacă vă minți. E, e. Dar de unde n-ai, Bofi, luat capitanul Nemo atât aur? Da. La asta pot să-ți răspund eu, meștere Pe fundul oceanelor, da. zac comori necate cu corăbile de-a lungul veacurilor. Aha. Da, da, da. Echipajul de pe Nautilus le colegi. Așa cum ai culege roadele unui grădin. Bine, bine, le culege, dar pe urmă cuile. le dă? De... Vine cineva da, da. Bună dimineața, domnilor bună, bună, dimineața. Dimineața, da, da. bună dimineața Oamenii mei au să vă deranjeze Puțin cărând lăzile astea N-avem da, nimic împotrivă, domnule capitan Domnule profesor Dar ce este conseil? Uitați-vă, un om O pe sub apă. Vine spre noi da, adevărat. și a lipit fața de geam. Ah. Ne privește. Da. Ei, ai zice că nemul cunoaște. Deci își fac semne? Da, adevărat. Da. Și omul îi răspunde. Da. da. A dispărut. l a dispărut? Să nu se domnule capitan. Nu te îngriji, tinere. E Nicolai, de la capul Matapan. Un cufundător iscusit.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 Mi se pare că eu știu ce face cu el. Ce anume? Veniți la fereastră, domnule! Priviți! Ci? Oamenii îl înauțiliu Scară zile pe sub apă ah, Strașnic Și-au pus costumele de scafandri Ei! Ce? Iată-l pe scufundătorul de a tine, Da, adevărat! Da! Ei niște relând!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 Profesorul Aronax se întâlni cu Ned Land și cu consei pe puntea submarinului. Așadar, v-ați hotărât, domnule, fugim. Danet. la primul prilej. legea mea trebuia să ajungeți mai demult la ideea asta. Mm. Și dumneata, domnule consei? Firește. Foarte bine. Trebuie să se sfârșească odată. Capitanul Nemo...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 Acolo m-am bălăcit în apă când eram ținc. Aș da nu știu ce să mai arunc odată ancora în golful acela. Ce e să o arunci, Meștere Lent? Iar noi, domnule profesor... Da, ei, da. Dar asta ce nu mai ce e? ce mai fășat. Se trage cu tunul! Privești, domnule, un vas. Unde? În cui era sat se îndreaptă spre noi. În cui era sat? Da. Meștere Lent. Da. Nu-i vezi cumva pavilionul Din ce țară o fi? Da, un moment. Ia vezi. Da, uite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 Dar, capitanul meu, capitanul meu, vreți să scufundați vasul? m atacat. Am să-l scufund. Dar nu să faceți una ca asta. De ce nu? Sunt în dreptul meu. Eu sunt asupritul. Iată, asupritorul. Datorite unor asemenea oameni am pierdut tot ce am iubit. Patrie, familie, copii. Tot ce urăsc e acolo pe vasul asupritorilor. Sunt în dreptul meu. Coborâţi imediat! Capitanul nemo! Capitanul Nemo, să ah. a S-a dus. dus să se pregătească de luptă. Ei a furisit de treabă. O să-i scufunde și Și Și noi stăm mâinile în sân. Ce putem face? Ce putem face? Uite că apacul se închide. Submarinul se scufundă. Să coborâm repede în salon. Nautilus e acum ca o țigare de oțel, sau ca o ghiulea, are să străpungă vasul de la un capăt la celălalt, cap pe o bucată de cașcaval. groasnic. Groasnic. <trui>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 Din serile acelea, Ned venind în camera profesorului. Domne profesor, domnule profesor, domnule consei, da. pământ. Cum? Suntem la 20 de mile de pământ. Am zărit lumile de pe țărmă. Ce țăr, Ned? Dar Pe legea mea, că nu știu, dar oricare ar fi, trebuie să fugim chiar acum. Da. Barca Sumanen e la locul ei, nu e nicio pasă. Ned, da. cunoști Meldström? Nu, e un uragan care bântuie tot timpul pe meleagurile leste. Cred că suntem în preajma lui Dar oriunde am fi, domnule, trebuie să îndrăznim Libertatea merită orice preț Vă e teamă? Nu, Ned, dar gândiți Domnule profesor, e poate singura noastră șansă Să nu lăsăm să ne scape Abia n-am ținut să nu plec singur Dar nu vă puteam lăsa Sclipez lumile de pe țărb, una lângă alta Te urmăm, Ned Se merge. Capitanul Nemo cântă Hei Parcă mi milă de el. Adio, capitane în mene. Domnule Profesor. Perge. veniți. Page. Bunch. Iată-ne pe punte. Vedeți luminile de pe țărmă? Da, le vedem. Să mergem la parc. săci. Întâi să ne acoperim retragerea. Da, să închidem capacul. Da. Liber! Liber! Suntem liber! liber! Barca e aici! Nu veniți, domnule! Ofi! A prins de veste că am fugit! Nu! Nu, cansei! Altceva înspre munte. Se apropie uragan. Țineți-vă bine! Pe toți dragii a cu cel puțin vom pentru libertate. Da, pe Vom ști să murim!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 A scăpat oare din furia vârtejului capitanul Nemo și echipajul său? Nu știu, dar le doresc din toată ele Poate că apele oceanului vor aduce vreodată la lumină manuscrisul în care e cuprinsă povestea vieții capitanului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 s-a ascultat scenariul radiofonic 20.000 de legi submări prelucrare și dramatizare de Gelu Naum după romanul lui Jules Verne